з-під якої неслася Курява. Та довго перейматися віщим сном не було часу. Збігши з горбка, отаман наказав будити відділ та ловити коней. Під'їхав уже готовий до нових випробувань отаман Байда. Орел сказав йому, що відходитиме у напрямку Зіньківського лісу. Завдання Байди – прикрити відхід. Щоб заатакувати більшовиків на марші, Голюк поїхав назустріч ворожій колонії. Близько п'ятої години ранку почулися перші черги повстанських кулеметів. Від'їхали з півтора кілометра. Орело глянувся. На відстані з більшовиками грався Байда. То встряне у бій, то миттєво вискочить з нього і знову наскочить. Червоних дуже багато. Як виявилося, це була бригада першої дивізії Червоного козацтва, котру скерували на допомогу Комдиву-2 Дубовому. Який, попри оптимістичні запевнення, не міг досі дати ради з партизанами Козаки не помітили, як пролетіли 5 кілометрів Ось і Зіньківський ліс, який не один раз надійно ховав у своїх хащах партизанів У глибині його орел організував засідку Коней заховали в яру, щоб їх не діставали кулі Тим часом на береги лісу вскочив байда Орел коротко пояснив йому ситуацію і наказав втягувати червоних у засідку. Під лісом червоні стали обережніше, але Голюк їх дручив, втікав, то знову висувався вперед і втікав. Противник, який відступає, завжди додає впевненості. Врешті переслідувачі кількома рядами в'їхали до рідкого дубового лісу. За ними – ще кілька сотень. Орел та погиба з гущавини уважно стежили за рухами кінноти. Прибіг вістовий повідомив, що байда зосередився на лівому крилі, а не на правому, як домовлялися. Справді, звідти краще атакувати. Щоб допомогти Голюкові, який уже приготувався до кінної атаки, Орел наказав коноводам після перших кулеметних серій підвести ближче коней, щоб швидше сісти на них. Все йшло згідно з планом. Ніхто з козаків не зірвався на необачний постріл. Терпляче чекали. Нарешті більшовики під'їхали на відстань 50-60 кроків. Сотник Ковбасюк, який керував засідкою, вистрелив першим. За ним відізвався клекіт цілої лінії крісів і вісьмох Люїсів. Червоних відкинули вбік, немов якась надлюдська сила». Козакилиць стримували збуджених коней. Байдена, чолі відділу у 60 кавалеристів, вже розпочав атаку з лівого боку. Побачивши, що ворог втікає, Орел спрямував вершників на перейми відступаючим. Ще не всі вискочили з лісу, як бригада повернула до Яру і врешті втекла з очей. На полі лишилися підстрелені червоноармійці. Було й кілька неушкоджених. Покинувши забитих коней, вони намагалися наздогнати своїх. Марна справа. Повернулись на місце засідки, нарахували близько 30 вбитих та поранених. Підстав виявляти гуманізм не було. Поранених і полонених довелося перевести в розряд невъзплнімих потерь. Бойове хрещення Коноплянка. Була середина червня. Нагодувавши в волю коней, виїхали до Кипорового яру. На Кацапських хуторах спіймали червонармійця, який узимку у складі кінного полку брав участь у переслідуванні повстанського відділу. Довгоочікувана відпустка виявилася нещасливою не тільки для нього, але й для його папи. Їх розстріляли обох. Вистежили і лісника з яцьківців, який був тоді за провідника. Невідомо, чи нас догнав за проданець неправедні душі з Кацапських хуторів, але те, що потрапив... Чортам в зуби, напевно. Три вбивства в районі налякали інших сексотів, і вони на якийсь час збавили активність. Від своїх інформаторів отаман знав, що в Уладівці за Богом стоїть господарська частина Другої кінної дивізії, а по цей бік річки квартирувала третя сотня дев'ятого полку Червоного Козацтва. Її він і вирішив потурбувати. Звіду них вже доповіли, що «Червоні» розпорошилися по 5-8 чоловік у добрих господарів. Квартири більшовицьких командирів відомі. Розуміючи, що з-за «Червоним» обов'язково поспішатиме допомога, Отаман вислав до мостів дві терористичні групи, кожна з яких мала по кулемету Льюїса. Інші шість груп по десять козаків у кожній повинні були одночасно з різних сторін увійти до села, Боївка Орла мала знищити командира першого взводу, а Онисько-Грабарчук отримав завдання ліквідувати командира другого взводу.